nam je i doma goj ovdje, upravo ulazi u studio. Dobar večer. Dobar večer, ispjeke na kašljenju. Evo, kako je bilo na radionici, radi koje se ovako malo zakasnije? Uglavnom, ovaj, radionica je bila super. Ovaj, dobili smo još jednog, ovoga, u biti diskusija, dobili smo još jednog eh, moderatora, studijonika u diskusiji iz Zagreba, koji je došao zajedno sa ovim eh, Janom Kinčlom. I dosta je se zahuktala ovaj, cijela priča većinom oko regulative o, o digitalnim DJ-ima i DJ-ima općenito u Hrvatskoj. A ovaj drugi e, gost najavljeni, Vedran Božić, negde on po putu zastao. A, Vedran božiće je morao ostati eto, s dečkima jer diskusija je dosta kvalitetna pa će još malo nastaviti. O Gorišnje let festivalu raditi tiče šest dana, odvijati se na tri lokacije i uz ovu diskusiju koju si sada već malo i predstavio. Tu će biti i radionica digitalnog DJing-a, evo ne, nekako najznačajniji široj javnosti, najzanimljiviji će biti glazbeni, glazbeni program, glazbene večeri, moderne plesne glazbe uz vizualne instalacije videoumjetnike. Jučer je otvoren četvrti festival uh, radionicom digitalnog djing Kako je sve skupa prošlo? Čuo sam da je bilo dosta posjećeno. Pa da, uh, radionica je bila super popraćena. Znači već uh, uh, navedeni Jan Kinčel ili DJ Zero ju je vodio i svi su bili jako zadovoljni, svi su uh, nešto mogli naučiti iako je bila relativno kratka, 3-4 sata je trajala. Uglavnom moglo se vidjeti uh, kako se koristiti s tim digitalnim metodama DJ-inga kako to može raditi na nekom malo višem nivou, znači uh, od strane nekog koji ima poprilično iskustva svirke u klubovima i e, korištenja takvih alata. I tako evo, bilo je bilo ono, desetak ljudi, većinom koji imaju nekakva iskustva, što evo, na kraju znači da je, da je stvarno svima to dobro došlo, čak i Jan e, poprilično zadovoljno sa svima. Znači nije bila radionica za one totalne početnike koji se žele naučiti i DJ, nego već je bilo i da znači, se očekivalo predznanje. Ne mora biti, nije se očekivalo priznanje, bila je jedna osoba koja nije pu, puno znala, ali ubrzo su ovi napredni zasijenili cijelu priču. Stvarno ima tu puno stvari o kojima se može ovaj, pričat i koje se može, mogu pokazat. I ti osobno se baviš digitalnim DJingom, koliko ti je uopće bilo sve skupa zanimljivo, jesi naučio šta, ne, neke stvari pa koje je. nisi do sada znao? Pa, bilo je i toga. Doduše ne, ne toliko da nisam i sam znao već više kako to sve ovaj, posložiti ov, da, da to ono bude ne znam, sve te kontrole, sva mapiranja, programiranja, da to, da to bude nekako posloženo na neki ovaj praktičan način. Kako je to da ste se o, uopće odlučili u festival nekako uključiti taj off program, radionice, edukacije. Do sad je sve uglavnom se svodilo na ovaj zabavno prezentacijski dio, dakle je elektroničke glazbe. Pa da, generalno smo svake godine imali uh, predviđeno da ćemo raditi radionice, doduše do nismo uh, dobivali dovoljno sredstava da možemo to izdast. Nije nam bilo budžetirano od strane donatora, tako da ni, nismo za to mogli izdvojiti ovaj, taj višak sredstava a ove godine smo evo, zahvaljujući jednom, jednom donatoru uh, upravo ne, taj, ne, znači radi se o Međunarodnoj fondaciji Otvoreno društvo uh, zahvaljujući njima smo upravo taj dio imali uh, kompletno budžetiran što nam je izuzetno drago jer smo dobili i um, opremu s kojom mi možemo nastaviti raditi te radionice i sad smo doveli nekakve voditelje ili predavače za koje smatramo da imaju nešto više znanja od nas. Ne. Open Society Institute ili Institut Otvoreno Društvo podupire trenutno dva festivala koji se događaju u Karlovcu. Dodao bi da, da ćemo stvarno svake sljedeće godine uh, pokušati čak staviti prioritet na taj dio jer je to stvarno super, to stvarno koristi tom nekakom razvijanju scene i razmjeni znanja više nego ovi, ovi zabavni sadrž. Osim ove dvije dakle radionice i diskusije, e, koje je još ovaj dio izuzev glazbenog dijela tijekom vikenda? Još znači imamo tu e, jednu diskusiju koja bi se trebala održati sutra, ali u slučaju, mislim, po, pošto imamo e, već prijavljene sve sudionike, odlučili smo se danas taj dio Ovaj, pokriti dan današnju ovaj, diskusiju produžiti, tako da vjerojatno sutra neće biti, a, a u četvrtak a, nam a, dolazi a, Adi Skutkut utility bilen iz Sarajeva i naš lokalni Dinko Filipović koji vode a, radionicu glazbene produkcije. Znači taj dio još, još ostao i a, u petak, na starom gradu u dubovcu će se održati video video radionica znači vidjing mapiranje ovaj 3D objekata na koji gostuju Franjo Maltar i Nikola Martinis iz Novog Marfa. Pa koliko opće je važan ovaj vizualni dio na cijelom festivalu. A kako na to gledate u Karolcu nije pretjerano da nekakav veći znači tome. Osim ovog standardnog vi ko, na koji smo se evo, već navikli tijekom posljednjih par godina. Osim Nepokorenog rada nismo, nemamo ovaj, neki drugi festival koji se bare malo bavi tim vizualnim dijelom. Ili, mislim, festival ili ikakvo događanje, ili nekakvu uh, grupu ljudi koji bi to ovaj, željeli raditi. Mm, nama, je to, nama je to došlo, ne znam, logično jer kako smo išli po raznim događanjima, što u Hrvatskoj, što uh, van Hrvatske, vidjeli smo da je taj vizualni dio dosta važan aspekt. I Čak je ono zaseban uh, sam za sebe ovaj, i, i daleko se i može doći s time i puno, uh, puno se može poboljšati cijeli doživlje. Kako je razlika uh, pristupa tim toj vizualnom dijelu cijele elektroničke priče, uh, ovdje kod nas i evo ti si bio i na festivalima u, konkretno u Zagrebu na Electricity bio si na elevetu u Gracu koji je možda jedan od najznačajnijih takvih festivala u Europi. Sad možete malo usporediti, li se to ne može ni usporediti obzirom pa, da ovdje... Pa da za sam, sad još ne, da na, na tragu smo, na tragu smo toga, mislim osim ovih festivala koje si naveo, ima masu događanja, čak i ono jednodnevnih po nekoliko mjesta, recimo u Zagrebu, tjedno. Ali al da, mislim što se tiče Karlovca, to, to se tek nekako zahuktava. Nije nam još toliko jaka naša scena viđaja relativno... Um, ne bih ti onazad mislim je jednostavni su načini na koje se taj, taj vizualni dio koristi uh, kod nas i nadamo se da ćemo recimo ovom radionicom to moći uh, barem malo na bolje promijeniti. Šta se može recimo sa, sa videngom ili sa tim vizualizacijom uopće napraviti? koje su mogućnosti? Pa eto ja baš nisam najstručniji o tome, u tome, ali što sam vidio i do, ono doživio Stvarno se može napraviti ono super scenografija, mogu se s tim mapiranjima dosta ovaj, izmisliti čak nekakvi novi oblici iz pozadina na kojima se projecira i to može izgledati dosta onako nestvarno ne? i dosta ovaj, primamljivo za oko. Znači ne radi se o klasičnom light show, postavljanju nekoliko reflektora, skenera, nego korištenju videoprojektora na jedan drugi način, ne za projekcije. Da, da. I to je, to je recimo jedna metoda koja je malo naprednija, druga je znači korištenje i kamera i ne znam, same tehnike kojom se VJ bavi, znači nema samo, ne znam, laptop računalo i miš i eventualno nekakav kontroler, nego ima i video mixere, i nekakve mini screenove i još svakakvih kontrolera i uređaja s kojima s kojima konstantno može nešto novo raditi sa, sa cijelim tim vizualnim doživljama. Nešto slično je bilo držano prije dvije godine u Čakovcu na festivalu, na ACT Festu. Čak smo to i predstavili u ovoj našoj emisiji. Surađujete li s nekim organizacijama ili inicijativama na cijelom festivalu? Više evo sad do, do sada smo na festivalima ovaj, surađivali čak s nekakvim ekipama kruvima iz, iz ono, Hrvatske, ali recimo ove godine možda malo, malo manje. Ali evo, od, od do, tu domaćih lokalnih organizacija najviše sudjelujemo tojest surađujemo sa udrugom domaći to su. Više nekakve te, te za sad logističke fore pošto su nam ove dosta bliski festivali. A što se tiče samih izvođača, nastavljamo s, na festivalu na, namjeravamo ono, nastaviti nekakvu, nekakvu suradnju s njima. Kona ono, ili mi dolazili tamo ili oni opet ove, nastupali ovdje u nekakvom, na, na, na neku novu forujer. Maroko koji, će nastup, vidje Maroko koji će nastupati um, ove subote je već sad drugi put za redom i on je bio uključen u uh, osmišljavanje cijelog tog vizualnog um, tj, vizualnog dijela stejđa na festivalu. Evo ove godine ste se odlučili na prodaju ulaznica. Dakle ulaz nije besplatan kao što je bilo protekli godina i na nepokorenom gradu i na LED festu. Zbog čega ste se odlučili za tako nešto? Pa evo, kako, kako se festival razvijao, tako je i ono, produkcija trebala biti uh, na višoj razini i svake godine želimo izvođače bolje ili ne znam kvalitetnije i što bi značilo i skuplje dovesti. Um, tako da je prije ili poslije bilo neminovno da se naplaćuje ovaj, ulaz. Uh, ulaz doduše nije, nije ne, ne, ne, nešto velik. Ovaj, uh, to jeste, ovaj, nije skupa karta, ali možda jednim dijelom se treba i navikavati ono, Karlovačku ono, građane i mlade da ovaj za, za nešto ako hoće vidjeti malo ili kvalitetnije na većoj produkcijskoj razini da bi trebali platiti ulaz ili to slug gdje ono, čisto normalna stvar. Isti odgovor sam dobio i prije 14 dana od Gorana Ilića, organizatora jazz festivala koji također danas počinje u Karolcu. Znate, da se financira nešto što vrijedi, nešto da se kultura mora i, fi i financirati ne samo kroz donacije. Pa da, ovo, ovo je stvarno recimo naša naplata ulaznica je simbolična. Toliko se na, znači festivalska karta za 50 kuna to ja, ja, ono, je dvodnevna. Znači sam za ove glazbene večeri, i sve radionice i diskusije su naravno ove besplatne. E, s tom kartom se vjerojatno u Zagrebu može doći na nekakvu normalnu klupsku večer. Znači za ovo što mi imamo e, dvije lokacije, e, šest stanaca i, ovaj, i nekoliko tih vizualnih e, izvođača. Možemo sad malo u tim gostima koji su o, re, već bilena si bile na. O ali imamo i neka još poznatija imena od njega. Da, svi su oni u, u toj svojoj sferi u, u, dosta, dosta poznati, čak ono, dosta mislim, među ono nekoliko ovaj najpoznatijih. Znači prvi, prvo večer u petak nastupa već navedeni bilin koji je nositelj možda tog modernijeg zvuka Dramen a Uh, već ima jako ogromnu populaciju, njegova muzika je ono predmet, uh, predmet i, i, i, i čuđenja, i ono hvale. Tako da ovaj, to će biti stvarno jedan, jedan super doživljaj. A osim toga, osim njega nastupa i Scan One iz Velike Britanije, iz Londona, koji je također već ne znam, desetog godina na do nekakvoj uh, malo off ili, ili underground uh, scene elektroničke glazbe. Uh, znači ne toliko popularno i ne toliko poznato i to nam je bit dosta bitno da na festivalu barem tu jednu večer pokažemo izvođače, glazbene smjerove i stilove koji za koje vjerojatno nije dosta ljudi čuo. Um, osim njih, to, to, to su dva headlinera za petak, što se suboti tiče, u subotu je sasvim sigurno najveći headliner Nathan Coles. Znači jedan od pionira tech house scene iz tamo kasnih 90-ih, a uz njega nastupa postava iz Jacks House internet radija, moram spomenuti isto da Cijela subotnja večer bi se trebala streamati, doduše ne znamo hoće li to biti video ili samo audio stream s obzirom da živimo u Karlovcu i da su naše mogućnosti bandwajta dosta ograničene. Ali vjerujemo da ćemo u svakom slučaju moći ovaj audio stream napraviti cijelo večernji. Um, znači, od ekipe Jake House uh, radija su uh, Pit Louis, um, Adrian S i uh, Pavle D. Znači, ta cijela večer će se uh, vrtiti oko nekakvog house Tehno zvuka, dok će prva večer biti nekakva malo, malo možda extrema. Gdje se odvija Prva, gdje druga večer. Prva večer je na starom gradu Dubovcu, a druga večer je na poligonno-kinološku kluba. A šta u slučaju kiše na, sa kinološkim hoće se prebacivati na stari grad ili...? Pa sada još, još ne znamo, nismo došli do neke točke odluke. A, to će vjerojatno biti za dan-dva, kada ćemo točno znati kakva će biti prognoza. Li... Kakva je prognoza za, za, za vikend? Pa za sada... Može biti bilo šta. Neće biti nevrime i pljusak, ali može se desiti da nam padne kiša u jednom dobu večeri. Um, plan B postoji. Um, plan B je Stari grad za drugu večer, pošto Stari grad ima ovaj, nad krivena atri. Znači, ono, varijanta postoji. Ta drupe festivalske večeri neće biti u svakom slučaju odgođene zbog lošeg vremena. Da, kao što je, što je to bilo na primjer prošle godine, kada nismo imali taj plan B i kada smo ne išli na drugu večer na kojoj je bio ovaj, ono, totalni potop. Jedan od razloga zašto smo uopće pomaknuli festival uh, na, na sad ovaj sedmi mjesec, a isto tako što smo u onom kasnim terminu imali ono, logistički puno više problema, jer su svi godišnjima, i ovaj, teško je bilo nekoga uhvatiti za bilo, bilo kakvu stvar. Kako je sada situacija sa elektroničarskom e, glazbenom scenom u karocu i općenito u Hrvatskoj? Karolcu je prije ne, nekih deseta godina bio čvrsta tvrđava, bastion te hausa. Ili danas je još uvijek takva situacija, obzirom evo da smo sada u Subotu vidjeli da je bilo dosta e, Karolčana na tren za zabavi na kinološkom klubu? Teško je nazvati nešto, nešto scenom kad nema mjesta u kojem bi se scena trebala razvijati. Znači ne postoji klub na ko, u ko, koji ima ne znam, svaki vikend nekako događanje da ljudi mogu se na nešto privikavati. Znači svi koji dolaze i na naša događanja i na nepokoreni grad i na uh, jazz festival su to uh, znači tu kulturu pokupili negdje do Znači, išli su preko godine, nemam pojma, u neke druge uh, gradove u Hrvatskoj i slušali takve stvari i ono, stvorili, uh, stvorili nekakvu ljubav prema ili zvuku ili nekakvom načinu ovaj, ekspresije. Tako da, um, scena se po meni mora razvijati konstantno. Ovim jednim većim događanjem mi dobijemo nekakav... Uh, vjetar u leđa. I, i, ali, ali to dosta ono, privremeno, to traje možda mjesec, dva i onda opet ulazimo u nove probleme. Nepostojanja prostora za nezavisne kulture. Proteklih nekoliko emisija u Sektor 3 mogo si čuti od ljudi koji se bave, evo i od Gorana, sa jazz festivalom i vere koja je pričala o suvremenom plesu za koje isto ne postoji scena odnosno prostor u Karlovcu ne postoji prostor niti za neke rock, hardcore, punk, metal i slično koncerte zato, odno, pa smo imali trens koji isto ne postoji prostor, dakle kako ono permanentno fali mjesta uh, za ove događanja. S druge strane, neki gosti u našoj emisiji su izuzetno zadovoljni sa situacijom u Karolcu i kažu da postoji mjesta uh, za glazbene ponude. To, to je ta svoja vrsna ponuda. To, to, ne znam, ne, ne mogu to na, na to tako gledati kad ta mjesta završavaju s radnim vremenom u jedan sat u noći. Specifično za klubove da oni rade barem ne znam do 4-5 ujutro jutro i da se ljudi teko oko ponoći skupljaju. Ovdje je super u Karlovcu kad dođe toplije vrijeme pa su svi vani po parkovima i ispred tih kafića onda je to... Mislim, to je super, ja radi tog volim Karlovac, ali to nije razvijenje nekakve scene. Kako bi podrebi trebali izgledati općenito glazbena scena? Pa dobro, nisam na toliko mjerodavan, to ja bi možda mogao reći... Usporediti sa recimo nekim ono razvijenim gradovima, odnosno razvijenim scenama, a u gradovima slične veličine kao Karlovac? Ne znam, da dođem u drugi grad, svi se... I, da dođem i kad dođem, svi se uvijek bune da nema scena. Naprimjer, prije par tjedana smo bili u Puli, oni generalno pričaju istu priču, kao i mi. nači ili ne znam, su neka događanja malo posjećena ili ne, ono, nema sluha, ali oni barem imaju te lokacije na kojima mogu nešto razvijati, pa barem za, za nekakvu manju, manju skupinu ljudi koja bi vjerojatno nakon nekog vremena nešto mogla uh, narasti. Ne. A vi ste nastupali, nastupali u Puli prije dva tjedna? Da, nastupali smo u tvrđavi ovaj, Punta Kristo i, i on, ta, ta e, tvrđava koja je stvarno u nekakvom ono, polu lošem stanju e, ugošću je ono izvrsne izvođače i velike svjetske festivale. A, taj primjer je ovdje nekako ne primjerjeni bar, bar trameno znači ti nekakvi stari prostori. Se ne iskorištavaju na način na koji bi eventualno mogao. I e, možda, možda je greška što ne vode, ne vode takve prostore ljudi koji bi s njima nešto mogli znati napraviti. Ne znam kako, kako gledaš na budućnost cijele te priče u Karlucu nezavisne kulture ima li mjesta za neke pomake na bolje. Pa... Pa, sigurno ima, sigurno ima, ima da, da ne bi sad izgledalo sve tak crno. Postoji znači inicijativa da se neki prostori e, prenamjene, da postanu multifunkcijski centar, to je ono prvenstveno taj hrvatski dom. To ćemo vjerojatno još morat čekati nekoliko godina, ali kad, kad dočekamo, to će nadam se biti to. Veli smo evo sad u petak da je mala cena sa e, dosta dobro funkcionirala sve skupa dakle i produkcijski i što se tiče posvećenosti bilo je gostiju ne samo izvođača nego i samih gostiju na događanjima izlono skoro cijele Hrvatske. Pa je bilo je baš lijepo, bilo je možda malo malo ono vedrije, sve to ovaj cela ta priča oko, oko male scene je ovaj dobila neki novi zaokret, znači da se može i čak i u ovakvim nešto nešto tamo napraviti da su svi zadovoljni, to je, to je već nekakav ono pomak. Samo možda ne znam, ne znam koji je ono, problem da, da do sad događanja nisu bila takva, možda je. Ne znam, mislim, vjerojatno su stvari sredstva i, i vjerojatno je djelomično ovaj karlovačke navike. Ali, ali da, mislim, čak i u ovakvom stanju mala scena je ono, izgledala na nešto. Gdje se mogu naći informacije o e, festivalu? E, pa bit još i plakata i danas idemo, ovaj, danas i sutra ide zadnja runda svega, tako da će se to vidjeti, uglavnom posebno smo ponosni ove ovaj godine na svoj ovaj website koji je i, i, i općenito na cijeli dizajn. Dizajnom se bavio Josip Dujmović a ovaj, webom web je posložio ovaj Dinko Filipović i napravili su super posao. Vidljivost festivala je na, na jednoj baš začuđujuće dobroj razini. Um, pa bi rekao to. Znači prvo je, prvi izvor informacije je taj sajt, ledfest.com. Drugi je vjerojatno Facebook. Kao ono najglavnija socijalna mreža koja ima taj event. I sredstvo informiranja u Hrvati. Znači to, to je otprilike to. Karte se mogu kupiti na svim prodenim mjestima eventima. U Mozaiku na Korzu. U gostiteljskom obrtu AMI na Rakovcu. I u Centru za mlade u Grabriku. Karte za petak i 30 kuna. za Subotu je 40 kuna festivalska ulaznica za oba dana je e, 50 kuna. Cijena prava sitnica. E, dugo smo mozgali kako bi uopće e, postavili tu kartu, ali mislimo da je ovo za sad najbolje rješenje. Stari grad dubovac u petak od 22 do 5 e, jutro. E, scan One, e, Bilaine i e, ova e, LED ekipa polomljenih bitova. Um, ulaznista 30 kuna i subota, poligon kinološko-sportskog kluba Karlovac, uh, Nathan Coles, uh, Pete i Adrian S, uh, Karlovački Prototype i uh, Pavle uh, D, uz, znači, prvo večer FNF 5 i drugo večer uh, viđaja Maroko i Vidjaja Loading Data kao uh, ove, um, kao, zadužene za, vizualne, za, za, vizualni, Vizualizacije. za vizualni dio festivala e, i da ne zaboravim um, osim tog dijela vizualnog sam zaboravio ovaj, spomenuti da imamo još dvoje ljudi a, koji nam a, a, nisu toliko zaduženi za stage, nego za sve ove stvar, stvari dio oko stagea. Znači, Marija Laura, potočnik iz Ljubljane, i Miran Križanić će nam raditi nekakve instalacije u prostoru koji će, o, recimo, nekakvu, nazovimo, zonu za, za odmor ili, ili tako nešto upotpuniti svojim nekakvim uh, radovim. Znači kao scenografija. Da, da. Tehničar Miro, ja sam Denis Mikšić. Ova je bila emisija o civilnom društvu u Sektor 3. Emisija realizirana temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želim vam ugodan ostatak večeri i do slušanja... Lako noć, pozdrav. Lako noć.